Då går vi vidare. <går> då spränger det i kappen. Spränger det i kappen. Upp. De satt ju, satt ju vid lägerälden. De, ja, ja men vi har ingen lägerälder. Vi sitter och väntar. Ni är ju dumma på riktigt. Ni lotar inte ens skelett. Det är bara Albert som har sprungit. Ja, ja, ja, ja, ja. Det, det är ju bara Albert som har sprungit. Varför? Man lotar liksom, ju alltid efter. det Ja, gör slut. Ni får ja, två, två shortbows. Åh jävlar, måste skriva. Ja. Två Tre spjut. Och kan fyra dägar inte. Det kan du ha fyra? Daggers, ja, daggers. Tar ni upp allt, eller? Ja, tydligen Ja, det gör vi väl <laughs> Ja, är det? ja är det? det är ni som bär? Ja, det gör vi ja, vi har ju våran Vi det är ju uh, Ni har gått vi vidare där. och ni tänker springa kapp, eller? <laughs> Nej, vi <men>, kör <laughs> Är det du som bär, då? <laughs> <Så> är Just, <laughs> just, just <laughs> nu <laughs> är det bara jag som bär allt Jag har så att det inte är ändå farlig. Vad tycker du 14 plus och 2 tag. <laughs> search, search. Nej, det är Ja, men det är jag inte också. Också. Nej, det är ju i <tryck> Ja, vi <är> kör <tryck> i hela <taloppa. tryck> Jag går in går tillsammans. Så hästar de in i gruppen där. Ja, vi går in ja, ja, Nu får ni berätta det. vad är. ni har varit med om. Är de på väg? Är de på väg bort dom eller är ja, på väg vidare? vidare. Vi är små på minions Nej, ja. nej, ja. nej, ja. nej, ja. innan ja. det. Ja nu har gått Men det var en goblin som försvann. De andra sex fick vi ihjäl, men de flyddes bort. Vad, vad, vad hände er då? För vi lär var lite smått oroliga kan jag tycka ändå. För vi måste ju ändå höra att marken föll. Även fast vi gick olika gånger, mm. tänker jag. Ja, ja men vi är vi... Ja. Nej. Vi och typ, med ruschkåren ner i, i vatten liksom. Och när vi kommer upp så är det fullt med så här, spindelnät och så, så ser vi en stor spindel i taket. Fy. Vi smyger förbi den och då kommer vi in i det här rummet med, med spegeln där vi såg er och sen så Men då kan vi... ju omöjligt skuggorna vara i spegeln, för det blev ju antagligen innan i ja. spegelrummet alltså. Ja, ja. Det, det så vi Och sen så gick vi vidare och då hittade vi en dörr med en, en gång. Men eh, vi såg spaken först, eller bakom gånggången, så vi drog i spaken man dörren utan att det slå, slå gång. I gång. Mm. då för det, för det såg ut som att det skulle liksom kollapsa en gång till om vi hade slagit i. Det då kom vi, och då kom ut i öppningen efter det. Ja ut här ja, alltså. eh, ja, Vi kände de här varma vinnarna, som ni också kände oss. Mm. Som ja. vi eh, det vi gjorde var att vi kom in och att alltså stod och bad vid ett altare. Vi sökte <gärna> igenom något. altare. Ja. Mm. Vi eh, gjorde arkana check och allting, den hittade inget speciellt här. Sen, sen... 20 arkana på där vi är nu. Det var bara en jävla bump ja, med jag men... säger det. Var ja, vi en fråga bara, ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Jag vet inte vart. Och sen stod vi ihjäl. Ja, ner, då. Då. ja, ja. Magisk... mycket riktigt. Någonst It's Albert börja! <laughs> hur, hur ser det ut med träden där? Jag tänkte att jag smyger in i skuggan direkt. Då Kolla man... av träden först. Det, var ju, det är som vatten, och så jag, jag vatt, det som träd, och Al så är det en stik. Albert känner nog att det är kan... Någonstans. Ja, ja. Fast, fast är ju också en sån här grej. Egentligen i nästan varenda rum vi har varit så känns ju som att det har känt magiskt. Det måste, det måste ju vara något magiskt uppenbart eftersom mm. det finns en massa vatten och skit när det är en, mm. en grotta som är upplyst. Mm. Av fortfarande mm. öppen himmel, eller? ja Någonting magiskt måste du ju vara. Ja. Ser vi nånting. Men är det, det är en... Det det jag kollar vattnet också? Är det stokat? Magiskt? <här> <Vattnet. här> Eller... Nature? Ja, kan... På vilket sätt Nej, så kan jag kolla? Ja, det är vanligt, det är typ som träskvattning. Det är inte Det är solklart det är... Det är Det är, är, det, är fortfarande solljus där inne. Det är solljus där är. Inte lika mycket. Utan det är något som strålande det är det är normalt så kan inte magiskt. är magiskt Du kan också säga det. Mm. Hur Hur känner du något magiskt Hur känner du att något är magiskt? Han slog Du vet han är liksom så såhär... här i Han är liksom sprungit ner är 10 gånger <här> tillbaka lite, Det är ju någonting men inte med vad. Det är någonting där då. Hur långt är det till träden? Alltså mellan, är det bara en liten bäck eller är det bara diken där? Kan ni kan, kan, inte kan, kan söka hela, hela liksom, runt omkring sig om ni upptäcker något som är dåligt? Vad va är det då? Litton på stigen, är det arkanen? Arkanen? No. Vad, hur, som är, som vet, vad är det för roll då? Sök. Jag sök. sök. Vem har bäst sök? Vi har två stycken. Jag säger Church. På, hitta fällor eller liksom så här, lokalisera liksom. saker. Ja, olika 9, saker. 9, 11, 11. Nej, det här verkar bara vara en rak väg till nästa dörr. Sen så alltså, lyssnar vi lite där inne då. Plus, 7, eh, 9. Det du hör är nog svaga röster lägger bort. som du hör det... den där fula bruden, hon har ju skägg! <laughs> Känner man igen rösten liksom? det är inte check. om du känner igen? Nej, det check. Hörde alla den eller hörde bara han? Nej, det har inte. Varf, varför, det. Slog, varför slog han dubbla det 2014? 20? Jag har sams. Ja, eh, det. Ah, ja, ok. Eh, sju, ja, sju. Sju. Nej, men då hade du någonting som att när de pratade hade de så mycket luft i alltså Det är så brått, brått. Oh, det Vad? Va? Men kan jag, kan jag kolla när... Jag... Kan är det dags för grodor? Kan man kolla efter? Jag, tror, jag tror att när vi kommer fram till de här två gröna prickarna här så kommer om grodorna... Om ni vill se efter dem. 19. 19. På plus, plus ett par näckrosblad lite längre fram så är det två grodor som sitter och kollar på er. Hur stora är dem? Alltså, valliga grodor, inga extra ord. Nej. <här> Tur för dig, Goffe. Ni valde ens små grodor. grodor. <här> ja. Men de pratar. Man vet, man vet de man inte. Pratar. Vet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 Kan Jag se om det finns massa djur och skit i skogen alltså träden och search. search. Yeah, search. Yeah, search. Yeah, search. Yeah. Ja, men jag kan inte söka nåt som är dött också. Då när det Sök okay. om ni är något som är dött. Eh, gjorde det där. Mm. Har man inte sett några träd eller det jag, har jag fick det för skort eller på. Jag ska kolla på grodan då. Om det är någon som har kolla det det är för mycket fokus på fel saker. Va, alltså, vad ja. står vi fortfarande i grottöppningen? Ja, inte. Jag går fram till grottöppningen och säger tjena. Fekaste är det inte. De kollar på dig, och så kollar de på varandra. Och så börjar de Asgarva. Han brinner i håret, han brinner i håret! Jag tar en search på fäller och sånt. Jag går fram och så pratar med de alltså övertalaren. Liksom. Vad gör ni här? Liksom? Varför pratar ni? Hur kan ni prata? Du vill bara gå och prata med eller vem? Vem är den här? Vem styr? Du vill bara gå och prata med dem. Prata med den. Ja, jag vill du, också, vill också prata. Är... Ja, men typ. Ja, men du gick ju upp. Och, det är ju de normalt. Jag har aldrig träffat godis att pratar för. Mm. Hur kan ni prata? De kollar på dig och så. Då är Och så pekar ni gärna på din godiskrubba. Och så kollar han på dig och bara. Stort bebis! Stort bebis! <laughs> vill du smaka? Och så kollar han lite dumt och bara. Kollar på varandra och så börjar de bara aska. med de gubbarna i... Ja, det gör det. Jag vill skita i den. Bara gå vidare. Mm. Jag, blir, jag blir nästan arg på den. Har de fickor som jag kan se om är de det på sig ska? Då måste, du. De måste Nej, vara ska det vara varje ska på något sätt. 8 plus 6 Vad ska gör han? Han ska jag, jag, slår. jag blir arg. Jag står på den. På den. Du står på höger och vänster. Högra. Den är äldre. Den är lite mer arg. Den och. vänstra. Hoppa då på dig med en karatekick. Och Ja, det behöver alltså vi hjälper han inte vid taget om han slår ner och enkelt. Då låter det lämna honom. han gör åtta i skada på dig. Vad? Han är ja, ja. hel. Jag heter inte kallar det någonting. Det är inställt helt. Jag, jag kan inte ja, ja. hjälpa dig. Du får någon bort. Ja, jag är det. Jag låter. Vill du testa dig? Hur kan det vara så i värsta kuratergruven kan du vara så dum, Albert? Det är någon som aldrig det. är så. Som lika korkad det inte Nej tack. Håller ja, Jag om. frågar jag hur man lärt sig slå. Det var skrattot det är ju. Ja, de kollar på dig, kollar på branden och så bara. Jag vet inte vilka seger som det är. Dig. Dig. <skratt> ah. Nej, jag, jag går tillbaka till, till de andra. Det är bara fortan framåt just är Tio bakåt. Sänker inte jag. Inte hur vi går tillbaka. Vad säg elden har slocknat. Det är le bara, Ja, jag vill göra så här preformance. Som som det är imponerande av mig, typ. Jag har okay. spelar... dragit upp vattnet. Ja. Lite grann. Hur... Hur... Ja, det är han som har vattnet. Men jag också vattnet. Du har också vattnet. Har du? Ja, ja, ja. en sån här det... det är med en waterskin. Behöver man dricka upp hela eller kan man dricka halva för att få full Hur mycket vatten går åt? Då brukar man hela, då får man helt i liv och alla mm. Men var det vanligt färskt, fint vatten där? Är det vattenskvatten? Det är Nej, då vill inte fylla på med. Ni Ja, men jag vill alltså gå fram in och inte jag. Du står ju där fram när ja, Jag det står jag... där fram men jag tar fram och spelar ett instrument då. Mm. har det lite roligt. Kan mm. plus 2 plus... vad är det mer händer? Performance och karisma. Karisma. Ja, okay. 2 plus 6 så blir det blir bara 9. Mm. 9. Jag går de upp. kollar på dig, <laughs> jag går upp dit och så på det enda du ser är att de tar sina fingrar <laughs> och Jag går fram dit och börjar sjunga tillsammans med Joel. <laughs> ja, ja, ja. Jag börjar sjunga med groden, jag hörde dig. Det handlar om Joel's Ja, han är avskull. Ja, okay, ja, Vad var det för fåg... Jag ska väl gå fram på. Vad var det, karisma? Ja. Plus två, tretton. Nu ser de, håller hör, så här fingrarna i öronen. Och så toppar hon det helt i vattnet. Alltså jag kanske vi vi kanske kan ta en annan approach. Vi ska använda namnet här på trollkaren. Vad ska det heta Kan vi inte låta våra team gå och försöka så inte så bra av. Men ja. Gå fram och pussa på goda. Vi ska. Eller åt kommer få en karaoke. Du överlever sig åt alla tusen satta i. Ja, du Han kan ju hylas igen här. Ja, det är sant, det är sant. Oh. Ja, det kan ni vara med um. Ja, nej men, Vad säger ni om vissa ja. är oh, Vad heter det? Alka Rast Alka Rast Ni lär ju till att börja med att sluta sjunga oh. Så att de tar upp huvena i vattnet igen Och ur med propparna ja. Det känns som att någon måste gå Alltså... Vem var det där? Eller, så kör vi, eller så kör vi förstärkningen av rösten och så Intimidate bara. Nej. du no. nej. nej? Nej, jag vet. Jag använder en här tauntarum och förstärker din röst när du sjunger. Jag Sluta men... på att det funkar inte. Nej, men jag, jag går fram och så frågar om de känner till han, Alkares. Om de vet vem han är och, och sådär, liksom. om de känner igen namnet liksom. Nej, men det var väldigt fult namn. Det är så här jobbig. Vad heter ni då? Ja! Vi! Mm. Mm. Grodor! Heter det grodor? Det, så det känns som grodor mm. Mm. liksom... Vi har... Nej, vi går vidare. Skit i dem. Ja. Lite tempo nu. Ja. Tempo? Ja. Är du säker? Jag vet inte, kan vi göra något? Är det något kan vi har, Grodorna? Kan man köra nature-check på dem eller så att man ser vad de är för karaktär? Ja. <gård> jag, jag frågar vill ni ha något speciellt? Nej, ifrån dig, du verkar inte ha så mycket. Är det är det lugnt <gård> att gå? Ja, precis, jag med tänkte samma. Alltså, hade du stått ska slå igen ja, då se fråga om de vill ha. Ni inte. Vi får guld till er. får vi gå förbi? Ja. guld till och Vi frågar Är det vi... okej okay att gå förbi? Finns det kommer det... Är det, alltså det okej okay att passera? De kollar på dig upp och ner och så kollar de på varandra Och så garvar de bara Gå förbi ah. Ta fram ditt skelett och skräm dem annars Jag går förbi Jag går bort till änden mm. och där skiten. skiten ja, Fast jag gör ju så ställt som möjligt De bara kollar på dig ja, Jag fortsätter Vad hela... var Joel som står kvar eller? men kommer du med på ja, ju... Stockholm? Ja, Fredrik står kvar. Mm. Jag ställer oss att bara på, annat vi kan titta bakåt då, eller? Mm. Ja, vi är, vi är ju på väg bort. Nej. Vad händer? Vad händer då då? Händer någonting? Ni står där, ni är på väg. Får kolla rummet? in där. här, jag kollar in där. här. du ser när du kollar bort, det är ett träd och så ser du lite vatten. Det är ingen väg alltså. Det går en liten stig som går runt det vattnet. vatten. Men jag, jag försöker lyssna och se om jag hör någonting där inne. Ja. Från det andra rummet. 18 plus Nej 18 Nej där får ni står Då vi går vidare. Eller? Ja, Albert går först. Nej, det är Albert. Det är tanken. märke från det rummet, det är att det är natt där inne. Men det är en, en är skenklar himmel och en stor lysande måne. Woohoo! Vi går in jag går in istället Ja, jag med samma här varulvar. Jag frågar grodor om de vet om det går nästa gång. De kollar på dig och så kollar de på skäket och så bara ler ja, de. Ja, vet. Det kan inte vara roligt hur länge som helst. För fan, de måste pussar ju en, Prova en ja. ja, prova för fan. Prova. Hon we'll blir Ja, men det gör inget. Du kan Då få det lite vatten av mig. som kan ju hila dig vänster. Kiss den Vänster eller höger? Höger. Ta den vänster. Kör den vänster, vänster. Då hoppar den höger och skallar dig. Du förlorar åtta i livet. Nååå. Den där är inte bra alltså. Ja, så du tycker vatten, så eller? Fast jag är ju där borta, han mm. står ju vid grodorna, ja. så jag har en bara. Jag har en flaska. Oh. Ja, man är ju bättre att helare. det men oh. oh. det har du så jag ingen helare på. Jag går, <laughs> går i stealth mode in i nästa rum och börja kika runt lite Nej, hey, jag går in i nästa rum och sover Går vi alla in i nästa rum? Ja, nej ja, ah. Ah. No, no, jo, alla Är ingen som kollar efter fäller längre? Nej, nej, Jag har kollar fäller innan Tio Lite sent kanske Ja, men sju, det gör väl inget Ja, nu är det inne, nu kör vi Det är roligare om det blir lite lite action det Hit kommer ni in och händer har äh. blåst av kul. Jag menar då borde ju ja exakt. 3 dörruta funka. <laughs> ja, fortsätt. vad skulle du säga? Vi kommer in och träden. Jag vill att alla ska slå wisdom check. det är mörkt. Vi börjar från den. Är, det en, ja. 14. Det är en är en Din bonus också där. Vilken bonus? Kommer vi falla i snön? Hoppas 14. Mm. Medan? Ja, redan in. Mm. Uh, Emil, du kan slå Hama. wisdom 5. Du det kan blir... inte kontrollera din kropp längre och börja gå mot vattnet. Joel? Oh snap. 13 plus. Du klarar det, yeah, men det är Wisdom plus de här det som man har det här, plus snabbt. eller Ja. det är Wisdom modifier. 3. Ja, <laughs> du kan inte heller kontrollera kroppen. Han har flog, Jag inte sett dig därifrån då. jag slog in detta med Wisdom 2. <laughs> Ja, du måste modifiera modifier två också Två dränker har andats under så det är tres, tre, tre att andra, så så är Jonathan, vad fick du? Sexta Och boffe Ett alltså. Alla, vi är två måste... Sådär ja, nu är vi, vi så, nån, nu, nu, nu, nu, nu är vi våran under Ni börjar gå mot vattnet, Min andra gör någonting Ni kan ju ändra Ja, vi vill göra en Arkana check Okej, så vi ska en Arkana check 13, 13 plus 2... Det är <laughs> mina papper. Vad det är Vi börjar bli nu. 13. 13, 2 plus... Är det visst om jag mm. Ja, plus 3. Är det, så det blir 15. Vi känner en stark dragningskraft från bortom vid vattnet. Men det är inte direkt från vattnet, utan det är någonting runt om. från träden du Går att smyga fram Näcken. och se? Alltså, Näcken. om man ser någonting där framme då på andra sidan vattnet? Sök! Ni som kan, ja, Och nu ska Okej, finna. Så. Ja, han är på väg mot vattnet. Ja, jag är inte på väg. Men innan ni gör min. något, är med så jag. du upp nummer bara. Ja. <skratt> <skratt> är det så bra? Du 18 e, 20 Eller, ja. Du får kontroll på din kropp. Och mm. så här, jag fick en nolla. Påverkar det någonting? 1 <skratt> 4 Strike 2 och så varför? 13. Bra, det klarar jag. Men där, ja, sig eller fick han kontroll över sin kropp? Han har kontroll över sin kropp. Ja, jag har också kontroll. Men jag skulle lite slå igen. Det är bara Albert och Emil som inte har kontroll över sin kropp. Men alltså nu alltså ska, ska, vänta, ska vi ska vi, ska vi, ska vi ja, ta, bara vänta ut och se vad som händer med dem om de liksom Kan Emil och Albert de står kan. nästan lägger ner vid i vattnet där. Alltså jag har ju vatten från honom, så jag kan jättas. Ja men ja, det gjorde vi bara tänkretens skull. Kan vi ta, alltså, ta vår tank och bara att han håller i Emil då? Ja. Fast tanken är på väg ja, ner i vattnet. Emil med. är i tanken. Ja, det, det är men grejen är liksom så här. om både jag och Fredrik har fått, det är ju alltså inne med månen liksom. Mm. Vi ser i mörker ganska bra. det ner i eh, ett sök. Du, exakt, vi borde ju liksom sök. försöka. Du ser liksom går ja. 20. Sök genom rummet. Nej, <laughs> det är allvarligt, jag, jag kör en search för att se om jag ser varelser. Jag har det att på den här här, eller urbundar eller så här liksom... Ja. Vi får sju. Du hör något ljud men du kan inte riktigt framställa varsin eller vad det är för något. Är det någonting i vattnet fungerar? sjunger? Snå. Jag hade nästan kommit ner i vattnet, jag sa det var fjorton. Fjorton, Emil faller pladask ner i vattnet.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 Nu vill jag att alla slår initiativ Ja, det var ju nånting nere att nu. Det här är inte bra, det här är inte <laughs> bra Hur måste man slå in? 10 att det för är det bra att få lov Men slår du Johan? <eller? laughs> Nej <laughs> Fan. Ska vi börja med det Svensson? 10 10 Matheus Du får inte ändra dig Nej, men jag slår två Matteus, är Hur fick du. Uh, vad blir det? Plus två, 16. tror jag. 10, sen har jag plus 2 av initiativ. Fast jag har plus 3 egentligen, så att det blir 13. Jag ah, ska man ta med det också. 12 före? 9. Källor? 7. 10 plus 2, du är 12. Aliana? Nej, Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Baljana? Och, inte räkna med Ja, yeah. 11. Och fram ur träden kommer fyra dryads. Oh! Ja. Vad är det? Jag med dem. Vad fan är uh, han okay. okay. yeah. uh, uh, är en. Jaha. Bros. Ja. det är ju alltså det är tre Boris. Okej. Okay. Nej, det De ser inte så jättebra men De är ungefär så de är ungefär gjorda av hälften, trädhälften. Mm, det är så som bort från tre. Jag vet vad det ska eller man det. Är. De är kvinnor. Ja, det är det. Ja, det är det. Det är eldvolf typ. Ja. Vad pratar du alltså? De de brukar ofta lockas till sig. Gör vi märker det ju när vi ligger i vatten då. Har i vattnet ja men utan det då. Det är mycket bättre. Ja, det är det. Det är mycket, mycket bättre. Ja, som kan ni, ni som ändå har spelat förut, vad, vad gör vi nu? Vad söker vi nu eller vad letar vi, vi efter? Pratar vi med dem? Går det att prata med dem? oss. Alltså, vi... de försöker lura oss för att oss. Det är bara att köta, jag alltså? Vill, det inte... ja, jag tror det. Typ om du vill slåss med pappa. Pappa? Stora trätt. Vill vi det? Joel? En som har kunskap om driader. Vill vi köta? Eller vad gör vi nu? Ni som har spelat förr. Jag har aldrig spelat förr. Så det finns en stor risk att det kan finnas en pappa. Jag kallar den pappa. Mm. Men det är liksom mm. stort träd. Men alltså, bara så här ja. en liten orientering. Ja, Vi har precis. Albert och Emil i vattnet. Ja. Jag och Fredrik står någonstans. Äh, Albert är inte i vattnet, han står vid vattnet. Emil är facet ner i vattnet. Vi står typ vid träden, eller där de börjar. Ja. Eller? Ni står på den här sidan. Ja, jag hade ja. också ställt här fram. Jag vet inte vad jag Och det de ska andra vara så här. står typ... Ja. I öppningen liksom. De står här precis. Ja, för... nej, range. Från Ja det är inte med att vi ska vara på den konten vi ska bara vara på. på. Range från oss. Från Range från ner ungefär. För... Till dem eller till vattnet? Till dem. Äh ja. när de här fryser vattnet. De Han ligger fris. under vattnet så det är... Var det helt under vattnet eller ansikt under vattnet? Du är helt under vattnet. Ja. Du ligger på tabass <laughs> uh, det första det är Matteus så jag vill att du ska slå en gång till så att om du får kontroll. Ja, jo, det är det ju. Alltså på ett sätt det är ju så. Eh, uh, åtta. Är åtta. Så. Nej, en ja, D4 till. Det är stressigt. Vilka har du tre, så har du tar sju damage. Ja, nej, det är Sebastian. Du är nere på hälften alltså. Ja. De säger det är tre, klart, klart, nej. Klart, nej. Nästa är uh, Raias nummer ett. Ja. Den första kollar på Albert som närmast försöker förföra. från de fyra? Ja, det är ju fyra. Har de fyra? Okej. Men min fråga är, är, de, är Albert som Ja vatten, eller är du morfling? Ja, Ja, Vad hände med Albert ja, ja, ja. Vad va heter det? det så, kanske skulle komma någonting Jag behöver att du kör ett en kör Nej, det. Verkar de hotfulla. Alltså mer än att de försöker förföra oss. De förförer De försöker kontrollera. Då är för Nästa är Svensson. Ja, vad vill vi, vi för vill vi, som, vi slå vill vi som grupp slå ihjäl dem? För de, ja, så de försöker för oss att tänka oss. Okej, okay, då är det bara döda som gäller. Ja, ja Bra, då vet jag. Då kör vi. så alltså, Men vad slår vi för? Vem, vem fick börja liksom? Är det Svensson som börjar? Han misslyckades och tog med i skada. Sen var det en Sen var det en dryad, det, en dryad. En dryad som, som, som Hoppa på. Förra, äh, för förra Albert, han lyckades hålla sig emot det, och nu är det Samson. Kan jag använda Deception bara? Det är dumt Man kan förföra dem också. No. Deception, tror jag inte du kan bli med. Nej, spring fram och bara sätta dem. <laughs> alltså, <laughs> deception är mer liksom. Men om, om de inte och... tänker slå först så tycker ja, jag du ska för försöka. För, för det kan, ja. du kan vara Intimidation för oss, skrämma. Ja, men Intimidation är ja. fortfarande så de har, har de sett alla? Eller? Nej, de har inte sett dig, inte de det var ju frågan, du såg de mig, även fast jag liksom tappade, det är vad de har gjort om jag ni tappade. Kände det som var alltid var att ni kände en sång och det var det som gjorde för magiskt. Så de kan förtrolla er även om de inte det ser är. det, utan magisk. det är magiskt. Mm. men de ser inte de dig heller, heller, heller då? Nej, de lär inte se mig då? Nej. Men, men, men det bra. är ju, ja, fast magi man vi magifunger då. Det var bara att ta tog kontroll på eran kropp, vilka var som gjorde det förra? Det var ju mig, Fredrik. Eh, Jonathan är inte sedd, men Horst dig tog någon kontroll på så då... Ja, det var inte Jag är, ja. så, jag är ju inte heller sedd då alltså. Eh, nej, precis. Nej. Nej. Det är två som man kan läsa att man ska ja. ja. Men nu, alltså rent teoretiskt ja. så nu borde jag kunna gå in i, i stealth och, och kunna... Köra. Så länge ingen tittar på dig så kommer det. Många ja. måste ditta helt. Ja. Ja, men jag går väl in, och, jag är nog vart jag står riktigt. Vart vill mm. du, du, du stå? stå i, på, så, du så att du kan bad. gå fram till så, du, är, du du står vid entrén. Då kan du gå fram till dem, valfri. Om du vill ja, göra något. Då kommer jag ändå dit Ja, det är 40. Hur mycket har du? Eller det speed? Om det, om ja. Så det är om du chargear i såna fall. Kan... Då får du inte slå eller någonting. Jo, då får du slå med ditt vanliga vapen. Du får ingen speciella grejer. Men jag kommer inte fram till vattnet heller och försöka dra upp. Mm. Nej. Nej, men det är, det är ingen. jag kan dra upp i vattnet. Kan, kan du lokalisera 5 är som blir tillbindan? Ja, det kan vara vilken som helst. Då. Ja, pizza, det kan vara vilken som helst. Men det är väl bara att slå? Kör ja, hur du, ja, du kör fram till närmaste. Jag vet inte vilken det jag antar att är den som ger sig på Albert. Vad är det Jag börjar klart med Vilket vapen använder du? Vilket vapen använder du? 19 vanligt. Har du bara ett vapen? Nej, jag har två. Det är strid, så jag fram. Så då har du ditt plus ett för att du kör kör. Ja, 24. Attack. 24 träffar han. Ja, det är träff. 24 borde ha träff var Vad är det 6 för? Ja, det, ah, det är skadan på vapnet. Ah, ja, ja. 4 2. 6. Så, 6 är skada. 16. Och det var den som var längst ut. Nej, ah, inte längst ut. Nej, den, den som är mitt. Ja. Ah, den som består. hade gått på Albert. Ja. Och <coughs> så... Sefi då? jag. jag. jag. Yeah. You can do it all night long. Ja men, absolutely. Magic missile, yes. Always hits. Always hit? Vika. Yeah. All of them or? No, en på varje. Yeah. En på, inte på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En på. En En på. En på. En på. En En hur, hur är det de för för? Sjunger de eller vad gör de? Ja, de sjunger. Mm. De funkar som sirener. Jag vet inte. Eller, är inte jag sättet. kanske skulle börja spela något annat. Högre. Mm. Kanske också. Det bästa var ja, om, om du hade skärm. Istället för att garv och mål. Typ 20 skärm. Men vadå, om de, om de sjunger så då måste man bara kunna stoppa in två skinnar i öronen. Men det är ingen som når fram till Emilius just nu. Ja. Tror jag. Det är väl det som är det största problemet. Ja, det jag tänkte jag först också. Jag hade... ett. ett. Plus ett. Så två. Försöka gå med en rasa och trycka in i munnen. Fyra. Fyra plus... Så totalt. Nej, eller? totalt fyra. Och så två på andra. Tack för att alla har blivit träffade så är jag inte förtrollad längre. Tack så mycket. Men så har jag tänkt Men smart. Smart. <laughs> som fan. <laughs> du ligger väl kvar en va? Nu ligger du av den här. Ja, det, var, det, var det är en så... moment för att ställa sig. Okej. Okay. Men kan jag, jag har ju inte gått någonting nu. Kan inte jag använda mig i moment till hjälpa honom? Nej, du kan gå fram till honom, men du kommer inte kunna hjälpa honom, för då måste du använda den. Okej, sli, sli, det gör det. Men då, då bankar jag på den som Juntila bankar på. Absolut. Den som bankade på dig nu. Det var så jag tänkte, men det var bara för att alla måste bli tattade. Två, är träff. Vad sa du? – Passa det till skogen. – Ja, och då blir de skadade så blir de liksom för ja, så är det ju i alla spel liksom. – Är den här de bakom är också plus? – Ja, 6 plus 4, 10. – Ja, det är ju skadan. – tror... ja, det... Men det är skadan han slår ja, nu. – för... äh, Ja, men den har han träffat ja. på. – ja. Träffa har han gjort, så att det är... – 13, bara 3 äh, water damage. 13, det är faktiskt att den är död. Oj. Den där är död. kan du inte vara så alltså, fucking falsk? Ja, det är hemskt, dödr kvinnor Nej, mm. Fast mm. ah, det det Ja, det spelar ingen roll det. Är lite. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Nästa är äkta mm. det måste. Jag Nästa är just. Då jag står jag så jag ser någon av de här Jag är jag är ju fortfarande inne i gången här. Inte hande se något av. Vi stod Ja, vi stod alla här förut.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 Fem är tvåa Fem skada. Fem? är innan nästa. Nej, är ganska många det där för det är ganska. Det var en dyr man. Sen tänkte jag, det går ganska mycket ut på tiden så vi kör med storry en var. Vem honom? efter honom? Då är det den här som försöker, det spryr faktiskt fram och attackera. Men men Är det bara två kvar? Tre, tre. Vad är en 3 De två är... Den där svarta. Ja, den svarta. Junkla men Junkla står ju i ställ, eller har han Nej, så får man attackera så blir man sin... Jag ruschar ju. Jag vet du ruschar jag fick inte 15 plus 4 är 19 mot de Är det AC nå no arm. Ja. ja, det är utan där. Är det är ganska. Ja, så alltså, en arm. Ja, men, vi fixade det. Fem 5 streck höst. det blev det. Oh. det på. Du är död, då är äh, moderator. Ja, i men. Eh, tar bättre armen. Ja, nej, men jag rusar fram mot äh, den andra där. Den svarta nissen. Nej, men jag, jag, jag är ju där framme så jag står ju typ vid dem. Så att, ja, då kan du stå äh, Ja, fyra på Men det får jag ju bara om jag träffar skärmen. får jag ju bara en det här. Nej, det ja. äh, Så då är det fem plus det här. <laughs> 22. Så bra, så vi har så det, det, jag tror. Att det var bättre. Nice. Men då är det ju... Och plus de har, och, och, och, plus en, en D8 ska jag ha först. helt nej. Då, nej, men det men var D10. då. Flusten kom mot... <hör> ja. För jag har, har, jag, har ett långsvård, så, ja, så det är ju... Ja. Tre plus... plus nej, tre D6... Och sen D6... Då måste det ha blivit torkigt där. Bra. Åtta. 8 totalt. Ja. Eller ja, det blir eller nej just det, det blir det blir ja, plus 3 på den strecket där man då också. Nej, den det är 24. Det är sex och, och, och. Den är bladig. Åh, oh, den är lite hårdare alltså. Sköt vi hårdare på den andra då? Ja. Jaha. Om vet man att liksom du där då är det dig. Det är det. Har ni slagit ihjäl Nej. Hjärmen? Alltså jag är... Nu ja. är jag. Blir så är död. Alltså vad händer? Men alltså, vad har hänt? Tre av dem lever fortfarande. Nej. Har ni slagit ihjäl Ja, ännu. död. Hur mycket doga då? Ni hade gjort 18 mm, på 18. 18 skadade dogan. dog han. Då har de inte mycket En ja. har ni gjort 12 på er bloody. Vilken är det då? Det är, det är den där svarta. där svarta. Den där svarta, där. Ja. Det Albert... Även Jonathan kan behöva hjälp, som man säger. Är med dig. upp till senin 11:00 bett mig bonus. Men det är jag, jag kan skjuta på den sen. Det uh, borde vara jag ja, efter. Men då kastar jag ingen på dig. Vänta. Alltså det är ganska lugnt, men mm. det är defensiv som du får då. Ja fast då måste springa fram till det. Ja, ja, nej men om det är Sheldon sen så kan ju han förhoppningsvis an börslin igen. Borde ju mm. kunna sänka ja. den där fan. Ja. Det För det, det, det är någon det är som har slagit är någon som har slagit på den här mannen hur? Ja. Mm. Ja, mm. kör va. Ja, då Nej, fast på den där det är väl inget match. Oh. Ja. alla har mm. tagit skada. Mm. skada lite grann för jag gjorde ju skada på tre. Jag kan slänga en bläss. Ja, oh, mm. Slå med vanliga vapen bara då. Du, du måste göra något vanligt vapen som en Mace. Ja, slå med den. Det är Jag ja, men, alltså kör då du med klubban ska fram nu kanske. Bless, då, menar då är ju Ja. Det, mm. Jo då har du där väl det är en 21 bless, ja. Det är det. Är det en plus fyra bless? Ja, det är fyra. Absolut. Tror att alla kommer in den 25 Är det Då skjuter jag med bägge två på den. Kommer alla in om den? Ja, det ska Jag lägger an bägge två på den. Jag två törren med på vad det är. Det är så två törren som det står en framför. Jag kan en Ja. Vad hände? Gjorde du det? Vad ska jag 9 plus ND6. 6. 9, det är 15. Det är en träff. Det är 15. Mm. Ja. Då träffar jag i alla fall med den. Med ena. Ja, då ja. ska vi börja med den då. Mm, okay. ja. men... Eh, är det ja, men då? ja, precis. Då kan jag snika på den. Den är ja. en framför, så det är snik. 2 plus 4 och sen 6 sexa. Plus... Plus två. Åtta. Åtta. Jaha, fuck. Men då lägger jag ju andra på ja, nästa istället. På en annan. Den. Kan jag ta på den som var bloody där? Eller? Ja, vem? det är den svarta det, svarta. det eller? Ja. Är det, ja. Det, ja. det är samma där med, eller? Var den som får komma in nog? Ja. Åtta plus sex är fjorton. Fjorton, tror jag. Bra. Då är det samma visa igen, då. Två. Död han alltså har bara två i limport. Då är det en kvar. Vem påstår att jag slår dåligt? Döda ju två steg. Svart svart. Vad? <laughs> Matthias, du har kontroll på din kropp. Ställ mig upp. Charge asså. Nej. Du står ganska precis bli Kör Kör. En moment. Var är det? Hanser, det hanser, alltså, alltså, han reser sig. Ma 7 plus. 7 plus. 3 10. 10 missar. 10 missar. Nej vem, vem är efter Emil? Då? Svensson! Svensson! Kötta sista! Svensson är, Svensson är, Svensson är det är bara... Gå fram och döda! Ja, gå fram! <skratt> är det Inte vi för många runt omkring. Och där trampade ja, är han på en... ...tagg ja. ja. med gift, så dog han. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Antar att jag fortfarande har gått in i stödd igen, eller... Ja, sen när jag så har du inte gått in i stödd. Du kan inte ställa, som när du är... Jo då. 19! 19. <skratt> Gick och träffade träffa ändå. Tack! Jag dö. Jag dö. Nej, du måste slå igen. Det här ringer Minion det är, det, är, det, är, det är 6 Det är 6 Det är 6. 5, 7 7, 2. 7. Är 1 HP kvar nu. 7 Han är bloody där Weeeee Då är det Det är han Aj då gick fram till ännu nyss Han slår protection på, på en gång Mår du du? Jag kör protection-nycke Han slog inte på mig Och han slår en 20 Jag äh, Niklas – Protection. – Vem är det som tar skada då? Det är fortfarande crit. – Två tärningar, sämsta tärningen. – Ja, men det är crit. Då spelar ingen roll. – Vem slår han på då? – Vem slår på mig? Eh, – Du har följt hoppa, eller? <laughs> – oh, Hoppas vi. – Ja, fem, <laughs> ja. Femton, det är fem i skada. – Är deras crit fem? Mm. – De är inte så jättestarka. Nej, det Men ni har inte så mycket liv heller. Nej, men efter Nörf. Så nörfts. Säffi Det är jag. Kan jag bara. Har du något som är bara Vad Ray of Frost. Jag lägger Ray of Frost på. Okej. Varsågod du. Om jag kan det. Vi är, hur står vi jag vet inte ens vad jag är. Där. Vi står i typ så där. Det alla står jag här i öppningen typ. Ja men jag ska gå och ställa mig så att jag kan sluta Nu kan du. Ja. Och nu missar du träffa den. Ja jag typ tyckte ju det. Jag blev inte varje dag. Är det men... snö här nu är det? Vad? En något eller? Eh <laughs> uh, ja du hade lov på den. Här. Ja. Jag kan han klara sig? Sju han misslyckas. Oh fy, skönt. Nu träffa jag alltså. Vi väntar slå för det. Eh, jo, du ska ju en D8. Damage är ett och en åtta. Ja, en åtta, Ja, du får ju, får ju en D8. Mm. Slå en D8. Plus. Så jag har alltså träffat nu. Ja, då träffat. Nu ska jag bara liksom ta reda på hur mycket han ska han Sju. Sju. Eh, den är död. Yes! ja Den har tagit så mycket skada. Då bygger vi en liten fin lägereld och börjar...